que busca ves que vist al ves que vos col bosc qui va al bos que busca ves que vist al méss que Càpsules musicals amb Rafel Grobí, la música en català, avui en tost el disc de Arnau Biols. Busca Busca Reis que és la revista Busca Busca vesca, visda, vesca, busco, el tost, amb que és la revista Busca Busca Reis que és la revista Busca Busca Reis que és Cluca els ullets, vida meua. Cluca els idòm. Cluca els idòm. No feu remor, tu Que és tost és una visió personal i contemporània de la música tradicional del Pirineu català, una música filla dels boscos, dels arbres, dels moixons i de tot allò que ha arrelat i ressonat en aquestes muntanyes de casa nostra. O. Es cantava temps de batre i ara la casa la música que cantava la nostra gent, gent que porta amb aquestes contrades centenars d'anys i que el Pirineu, en un lloc farestec, en un lloc difícil de treballar, doncs ho cantava absolutament tot. Aquest era el cant de batre, però també teníem la corranda dels xulladors, el cabrer, el cant de Llaurà, l'humuliner i la molinera de Lleborcí, el gabinet de dos talls, la dida, la saba, vaig al bosc o la pregària per fer ploure. Peces que ens en recorden com hem vingut, com hem arribat fins aquí i que ens fa portar doncs, tota aquesta eh, història, tota aquesta búsqueda de qui som nosaltres mateixos i de qui és o de com som el nostre poble. Txollec, txollericó. Txollec, txollericó. Tost? Doncs Tost és un riu, és una vall i és un poble deshabitat de l'Alt l'Urgell. Us recomano una visita. D'aquesta vall era fill el seu padrí, pastor i tractant de bestiar, Aquí els seus companys d'ofici van mutejar amb el sobrenom de Tost, atès al seu origen geogràfic. Tost és un cant contemporani a la muntanya, un homenatge a la terra, a allò més proper, el que és de tots i no és de ningú, el que ens cal és el que... Tot això ens és comú, com ara la natura i aquestes cançons, o allò immaterial i efímer, com els sons i els dies que vivim. Un rito sonor íntim, un art primitiu i nou alhora, no ens hem d'agafar aquesta música com si hagués de ser un cant de les 40 o un cant d'aquests tan moderns. No, perquè això és part de la nostra història, és part de la nostra família i és part de la vivència d'un poble com el nostre, encara que sigui allà dalt, a l'Alt Urgell, però també poden ser les músiques tradicionals de l'Empordà, del Montsià, de qualsevol, de la Segarra, o del Barcelonès, fins i tot, de qualsevol lloc de casa nostra. I podem escoltar totes aquestes peces i moltes més gràcies a Tost, al disc publicar per Microscopi el 2019 2019 i que ens porta l'Arnau obiols. Us deixaré amb una de les peces que precisament es troben amb aquest disc l'omoliner i la molinera de llavorcí. L'homoliner i la molinera de Llavorsí diu que és tan ric i ara s'ha vist 21 lliures deu a la farga i d'altres tantes a Llavorsí L'homoliner i la molinera de Llavorsí diu que és tan ric i ara s'ha vist 21 lliures deu a la farga i d'altres tantes a Llavorsí traco trico trico traco, trico traco, trico traco. Lo moliner i la molinera de llavor sí. Lo pols de l'farin, els infa molt por, els infa molt por. Trico trico traco, trico trico traco, trico trico traco. Lo moliner i la molinera de llavor sí. Les conills, truites i anguiles, no els infant no, no els infant no. Trico trico traco, trico trico traco, trico traco, trico traco. L'homo l'innei la molinera de llavorcí sí. si són caçadors d'escopeta i pescadors d'esperavet. Trico, trico traco, trico traco, trico, trico traco. L'homo l'innei i la molinera de llavorcí. Sí. ja se'n van a la taverna vinguè poi vi vinguè pa i vi. Trico, trico traco, trico traco, trico, trico, traco. la molinera de llavorcí. Sí. Ja s'emporten la pitxella cap a dormir, ahí ja vet aquí. Trico trico 300 300 300 300 300 300 300 300